Sie, mir, nur. Die Sommerferien hatten begonnen und George wartete mit ihrem Hund Timmy bereits aufgeregt auf ihre Freunde Julian, Dick und Anne. Mr. Fischer hatte ihr ein kleines Segelboot geschenkt, das sie unbedingt ausprobieren wollte. Es hatte ein großes, weißes Segel. Einen kleinen Bordmotor und der Platz reichte gerade so für vier Kinder und einen Hund. Der Wind stand gut und so segelten die fünf Freunde gleich am ersten Ferientag aufs Meer hinaus. <lacht> Na, George, du bist jetzt schon seit einer Stunde am Ruder. Soll ich es mal übernehmen? Nein, lass nur. Ich bleibe gern hier sitzen. Na gut. Hey, du kannst mir helfen, das Segel auszurichten, hm. Dick. Okay. Zieh mal die Leine auf der Seite fest. Ja, ja. Kleinen Moment. Warte. Gut so? Ja, ja. Gut so. <lacht> Perfekt. Super. Jetzt segeln wir mit dem Wind. Will jemand ein Sandwich aus oh. unserer Proviantkiste? Oh ja, gerne. Ja, das meine ich nicht, nein. Ah, sie macht hungrig. Bitte, hier für dich, Julian. Danke, schön. Richtig. Hey, danke. Oh. Oh. Oh. Ist echt gut. Ja. Ja? gut. ja, danke. Du bekommst auch ein oh. Leckerli. Na, holst du komm, ich bin. einen Tag, ne? Ja. Ja. Sie waren so weit hinausgefahren, dass Kieran kaum noch zu sehen war. Da merkten sie plötzlich, wie der Wind stärker wurde. Und vom Land her zogen Wolken auf. Oh nein, seht doch mal. Was braucht sich denn da von der Küste zusammen? Die Wolken sind schwarz wie Blei. Ja, und es fehlt eine ganz schöne Brise. Besser, wir steuern wieder aufs Land zu? Ja, George, kannst du den Kurs ändern? Ich versuch's, aber ich habe ziemlich viel Druck auf dem Ruder. Oh nein, es fängt an zu regnen. Ich hole unsere Regenjacken. George, halt dich recht. Ich komme nicht gegen den Wind an. Julian, wir müssen auch das Segel einholen. Ja, alles klar. Halt, hier, hier, halt fest. Vorsicht, ja, okay. Aber langsam. Na los, end. Fass mit an. Ach, ja, aber es ist viel zu schwer. Ich zieh die Leine. Innerhalb weniger Minuten war der Wind zu einem richtigen Sturm geschwollen. Das Segel schlug heftig hin und her und die fünf Freunde konnten es nur mit großer Anstrengung einholen. Dick startete den kleinen Bordmotor und George und Julian hielten das Steuer gemeinsam, um das Boot so zu lenken, dass es trotz der hohen Wellen Richtung Land fuhr. Dick, kannst du den Motor stärker aufdrehen? Nein, das ist schon die höchste Stufe! Oh je, und es ist noch so weit bis zur Küste! Äh. Festhalten! Da kommt eine Riesenwelle! Oh! Oh nein! Oh, oh. Hilfe. Hilfe! Festhalten! Oh, oh. Regen und Wind peitschten heftig gegen das kleine Boot. Mit jeder Welle drohte es zu kentern. Nun wurde es auch noch Nacht. Und in dieser Dunkelheit sahen sie nur noch Wasser, das von allen Seiten auf sie einstürzte. Äh, habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? Ich weiß nicht, irgendwo südlich von Kirin, denke ich. Oh. Wie kommen wir bloß wieder an Land? Oh, das ist so kalt. Sieh doch da vorne. Hä? Ist das nicht ein Licht? Wo? Ja, da. Ha, ja, es ist kaum zu erkennen. Vielleicht ein Leuchtturm der noch weit weg ist. Ein Leuchtturm? Ja. Können wir es nicht bis dahin schaffen? Ich weiß nicht. Ich geb noch mal richtig Gas. Das ja, mach das. Super. Passt auf! Lustig. Gib Gas! Ja! großer Mühe gelang es ihnen, das Boot in die Richtung des Lichtes zu steuern. Es war tatsächlich ein Leuchtturm und er war viel näher, als sie vermutet hatten. Allerdings stand er auf einer steilen Felsenklippe. Wie sollten sie da bloß anlegen? Seht ihr irgendwas, wo wir festmachen können? Da hinten ist eine kleine Bucht. Ja, aber da müssen wir an dieser Klippe vorbei. Ich versuche, uns da vorbeizubringen. Vorsicht, Leute! Da kommt eine Welle! Oh. Was war das? Die sind gegen den Felsen geknallt! Ich glaube, da vorne ist was gebrochen! Oh nein! Ich sehe mal nach. Ja! Und? Oh Mist, das war eine Bugplanke! Da kommt Wasser ins Boot! Oh Dick! Gib Gas, wir müssen die Bucht erreichen, bevor wir sinken. Los! Okay. Ja! waren sie nah genug an dem kleinen Sandstrand der Bucht, sprangen die fünf Freunde aus dem Boot und zogen es mit vereinten Kräften an Land. Schnell raus und um das Boot ziehen! Ja. Los, ja, los. Los. los! Los! los! Raus mit euch! Raus, Jungs, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Gerettet! Sie hatten wieder festen Boden unter den Füßen. Der Leuchtturm stand weit über ihnen auf der Felsenklippe. In der Hoffnung, dort ein Nachtlager zu finden, kletterten die fünf Freunde den steilen Hang hinauf. Endlich ließ auch der Regen nach. Das Licht im Leuchtturm ist ganz schön trübe. Ja. Ganz ruhig, Jimmy. Fein. Seht ihr irgendwo eine Tür? – Hier ist eine alte Holztür. – Gibt es eine Klingel? – Nein, nur das hier. Ein Eisenring. – Das ist ein alter Türklopfer. Oh, – Wieso hängt so ein mittelalterliches Ding an einem Leuchtturm? – Naja, vermutlich, damit man hier anklopfen kann. Oder was meinst ha, du? Ha. – Hat hier was? Das tut sich gar nichts. Klopf nochmal mal, Dick. Ja. Hm. Scheint niemand da zu sein. Komisch, wo doch Licht brennt. Zum Glück hatten sie in ihrer Bootskiste ein paar Decken, die einigermaßen trocken geblieben waren. Auf dem Boden des Segelbootes konnten jedoch nur zwei von ihnen schlafen. Julian und George fanden es ohnehin schöner, am Strand zu übernachten. Sie machten es sich in zwei Sandkuhlen bequem und überließen den beiden anderen das Boot. Der Himmel war inzwischen sternenklar, sodass sie keinen neuen Regen befürchten mussten. Und nach dem aufregenden Abenteuer schliefen auch bald alle erschöpft ein. Das Schiff war ziemlich groß und sehr robust. Es lag dicht am Felsen und ein Ausleger führte von Bord auf einen Felsvorsprung unterhalb des Leuchtturms. Julian und George kletterten von der Bucht aus ein Stück den Hang hinauf, bis sie das Schiff und den Leuchtturm gut im Blick hatten. Julian, das ist ein Feuerschiff, aber das ist doch eigentlich so sowas wie ein schwimmender Leuchtturm. Ja, stimmt. Und deshalb äh, müsste es auch draußen auf dem Meer sein und nicht hier. Mhm. Ah, sieh mal. In der Tür des Leuchtturms steht jemand. Ja, sieht aus wie der Leuchtturmwärter. Und ihr bleibt jetzt alle hier? Nein, nur zwei von uns. Ja, wir beide. Na, dann, äh, dann kommt rein. Okay. Wieso hat er uns nicht aufgemacht, als wir geklopft haben? Naja, vielleicht hat er einen guten Schlaf. Schau mal, das Schiff wird schon wieder weg. Hm. Na dann gehen wir wieder schlafen. Wenigstens wissen wir jetzt, dass jemand da ist, falls wir doch mal Hilfe brauchen. Morgen versuchten die fünf Freunde ihr Boot zu reparieren. Doch es fehlte ihnen an Holzbrettern, um die gebrochene Planke notdürftig abzudichten. Anne schlug vor, mit Dick zum Leuchtturm zu gehen und dort nachzufragen. Die beiden stiegen zur Klippe hinauf. Und nun, bei Tageslicht, konnten sie auch besser sehen, wo sie überhaupt gelandet waren. Die Felsenklippe erhob sich am Ende einer Landzunge und ragte weit ins Meer hinein. Hm. Kommst du? Mhm. Sag mal, die hm. kann man von hier aus Kirin sehen oder die Felseninsel? Also, ich sehe gar nichts außer Meer. Das scheint ein ziemlich verlassener Ort zu sein hier. Ja, das kommt mir auch so vor. Sieh doch mal, was hm? ist das denn für ein Steinhaufen? Mal sehen. Und? Ich glaube, das ist ein Mauerrest. Wahrscheinlich schon uralt. Dick, mir kommt das hier alles so unheimlich vor. Wir wollen ja auch nicht hier bleiben. Also, lass doch mal sehen, ob der Leuchtturmwärter jetzt aufgewacht ist, okay? Na gut. Entschuldigung, Sir. Wir sind aus Kirin und im Sturm letzte Nacht hier an der Küste gestrandet. Und zum Glück haben wir Ihren Leuchtturm gesehen. Und was wollt ihr jetzt von mir? Wir brauchen ein paar Holzbretter, um Aha. unser Boot zu reparieren. Das sehe ich aus wie ein Tischler? Ich bin Leuchtturmwärter und habe hier kein Lager mit Holzbrettern. Naja, aber vielleicht können Ihre Kollegen helfen. Ein oder zwei Bretter von einer Holzkiste würden uns schon reichen. Wovon redest du? Hier ist niemand außer mir. Wirklich? Das ist ja seltsam. Wieso? Was findet ihr daran seltsam? Naja, unser Bruder und unsere Cousine haben heute Nacht gesehen, wie er ein Schiff hier angelegt hat und Männer an Land gekommen sind. Da müssen sie wohl ein Geisterschiff gesehen haben. Ich bin allein hier. Und wenn euer Boot kaputt ist, dann geht ihr am besten auf dem Landweg zurück. Aha. Wie weit ist es denn von hier bis Kirren? Wenn ihr jetzt gleich loslauft, seid ihr gerade zu Hause, bevor es Nacht wird. Also, am besten ihr beeilt euch. Ja, hätten Sie vielleicht ein Telefon? Ich würde gern unserer Tanze Bescheid sagen. <lacht> hier gibt es kein Telefon. Also, guten Heimweg. Ja, wiedersehen scheint ja nicht gern Besuch zu bekommen. Sollen wir wirklich bis nach Kirin laufen und das Boot von Georgie liegen lassen? Ich glaube, wir haben noch eine andere Chance. Aha. Und was für eine? Ich habe im Treppenhaus ein Funkgerät gesehen. Aha. Wenn wir Glück haben, erreichen wir den Notrettungsdienst. Die helfen uns bestimmt, das Boot zu reparieren. Ah, das wäre toll! Aber du kannst doch nicht einfach so da hineingehen. Wieso denn nicht? Ich habe jedenfalls nicht gehört, dass der Leuchtturmwärter die Tür abgeschlossen hat. Siehst du? Sie geht auf. Oh. <lacht> Vorsichtig schlichen sich die beiden in das Treppenhaus des Leuchtturms. Eine Wendeltreppe aus Holz führte nach oben. Sie mussten nur drei Stufen hinaufsteigen, um die kleine Nische zu erreichen, in der das Funkgerät stand. Es war schon ziemlich alt und Dick wusste nicht genau, wie es richtig bedient wurde. So. Ich glaube, so müsste es gehen. Versuch mal. Hier, Dick, Karen! Unser Segelboot ist leck! Brauchen dringend Hilfe! Dick, meinst du wirklich, das kann jemand hören? Wenn wir Glück haben, schon. Hallo, Dick Kiran, bitte kommen! Da ist ah, jemand! Ja, das ist ja klasse! Hallo, Dick Kiran, wo seid ihr? Over! Hier, Dick Kiran. Wir sind am Leuchtturm auf der Felsenklippe. An der Spitze einer Landzunge. Etwa ein Tagesmarsch südlich von Kirin. Over. Dick, der Leuchtturmwetter kommt zurück. Oh nein. Was macht ihr da unten? Entschuldigen Sie, Sir. Ich wollte doch nur kurz ihr Funkgerät benutzen. So, so. Das Gerät da unten geht ja gar nicht mehr. Aber, Aber ich hatte doch gerade Funkkontakt. Da kann der Teilnehmer dich aber kaum hören. Aber, aber Warum habt ihr nicht gleich gesagt, dass euch ein Funkgerät genügt? Ihr könnt mein neues Gerät im Turmzimmer benutzen. Ach, wirklich? Das ist aber sehr nett von Ihnen. Hallo! Dick Kiran! Bitte kommen! Moment! Hier, Dick Kieran! Melde mich gleich wieder! Over! So, dann kommt mal mit. Ja. Klar, gern. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sie folgten dem Mann über die hölzerne Wendeltreppe nach oben. Das Treppenhaus war ziemlich eng. Und an den Wänden waren lauter alte Landkarten angebracht. Sagen Sie, haben Sie diese Karten alle angeklebt? Ja, ja, ja, ja. Ich war das. Ist lange her. Ah, das sieht toll aus. Ja, wirklich. So. Na, also dann kommt mal mit. Hier. Ach, wirklich. Hier schon? Und hier drin ist Ihr Funkgerät? Wenn ich's euch doch sage. Geht lieber vor. Ist nicht so viel Platz. Dran. Und wo steht jetzt das Funkgerät? Sucht mal schön. <lacht> Aber wieso denn? Ich habe keine Ahnung. Hey, Sir! Machen Sie auf! Hilfe! Machen Sie die Tür auf! Julian, George und Timmy hatten unten am Strand gesessen und gewartet. Ohne Holzbretter konnten sie nichts machen. Es war schon fast eine Stunde vergangen und sie hatten keinen einzigen Menschen gesehen. Da tauchte plötzlich jemand auf der Felsenklippe über ihnen auf. Hey! Hier, da unten! Ja, Sir? Das ist der Leuchtturmwärter, den wir letzte Nacht gesehen haben. Wartet ihr vielleicht auf den Rest von eurer Kirchenbande? Ja, wieso? Ähm, waren Dick und Anne bei Ihnen? Ja, das waren sie. Und wo sind sie jetzt? Oh, die sind schon auf dem Weg nach Hause. Was? Wieso haben sie uns nicht Bescheid gesagt? Äh, sie wollten sich beeilen, damit sie vor Einbruch der Nacht ankommen. Aha. Ich soll euch ausrichten, dass ihr gleich hinterherkommen sollt. Aber ich kann doch mein Boot nicht einfach hier liegen lassen. Wie kommt man von hier überhaupt nach Killen? Ihr wisst hoch auf den Klippenweg. Dann immer der Nase nach Richtung Norden. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr eure Freunde noch ein. Gut, äh, ja, machen wir. Vielen Dank, Sir. Willst du das ernst, Julian? Natürlich nicht. Also, dann äh, Ahoi, Kinder. Ahoi, Sir. Ja, Wiedersehen. Wir sollten erstmal so tun, als ob wir fortgehen. Bestimmt recht. Komm, Timmy. Was ist da bloß passiert? Das werden wir schon rausfinden. Anne und ich wären niemals gegangen, ohne uns Bescheid zu sagen. das scheint was mächtig faul zu sein. Anne saßen in einem engen, düsteren Raum, in dem sie nicht einmal aufrecht stehen konnten. Die Tür ließ sich keinen Zentimeter bewegen. Und es war so dunkel darin, dass sie fast nichts sahen. Dick, hm? was glaubst du, warum der Leuchtturmwetter uns eingesperrt hat? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er uns mächtig reingelegt. Da kommt jemand. Stimmt. Jetzt weg, Henry. Ach, da kommt keiner mehr an. Dafür du gleich sorgen, sollen, Mann. Und was ist mit den beiden anderen Kindern? Die sind auf dem Weg nach Karen. Ach. Ich habe selbst gesehen, wie sie fortgegangen sind. Ach, dann ist ja alles in Ordnung. Hast du das gehört? Ja. Julian und George gehen zu Fuß nach Kirin zurück. Vielleicht wollen sie Hilfe holen. Aber das kann ewig dauern. Was ist das bloß für ein komischer Raum hier? Die Steine sind mindestens so alt wie der Mauerrest, den wir draußen gesehen haben. Wenn sie so alt sind, dann sitzen sie ja vielleicht nicht mehr ganz fest. Was meinst du? Ja, der hier schon. Versuchen wir es bei den anderen. Los, du da drüben und ich hier. Mist! Okay. Ja? Der geht auch nicht. Oh nein, der auch nicht. Und der? Verdammt, vielleicht der hier. George waren so lange auf dem Klippenwegland einwärts gelaufen, bis sie sicher waren, dass der Leuchtturmwärter sie nicht mehr sehen konnte. Dann kehrten sie um und näherten sich dem Leuchtturm, so vorsichtig sie konnten. Timmy war natürlich immer an ihrer Seite. Was meinst du, Julian, was mit Ding und Anne passiert ist? Ich weiß es nicht. Hm. wir haben Dick und Jan bestimmt gleich gefunden. Vielleicht, vielleicht werden sie da oben im Leuchtturmzimmer gefangen gehalten. Ja, das könnte sein. Sieh doch mal, da ist gar kein Licht mehr. Mhm. Das ist doch sehr verdächtig. Also, lass uns nachsehen. Ja, komm Timmy, und schön leise sein. Die Tür des Leuchtturms war verschlossen. Aber da es sich um ein sehr altes Schloss handelte, bekam Julian es mit einem dicken Draht auf, den er in seiner Hosentasche hatte. Moment, das haben wir gleich. Okay. Ach, warte. Ah. <lacht> Super, Julian. Schön düster hier. Schau mal, die Wendeltreppe geht bestimmt zum Turmzimmer. Ja. Komm, wir gehen mal hoch. Okay. Komm, Timmy, hier geht's lang. Psst. Sieh mal. Die Landkarten hier überall. Ja, und da oben ist die Tür. Okay. Jetzt noch weiter. Timmy, komm. Komm schon. Und was machen wir, wenn der Leuchtturmwetter da ist? Ich weiß nicht. Sagen wir, wir hätten den Weg nicht gefunden. Ja. Er soll ihn uns von hier oben zeigen. Genau. Irgendwie sowas. Super Idee. Hallo? Ist da jemand? Sieht nicht so aus. Hallo? Sieht es aus, als ob schon lange keiner mehr hier war. Mhm. Der Tisch ist voller Staub. Und an dem Stuhl sind sogar Spinnweben. Und das elektrische Leuchtfeuer ist aus. Die Schaltknöpfe sind völlig verstaubt. Ja, es ist nicht wie eine Lampe drin. Hm. Was für ein Licht haben wir dann letzte Nacht im Sturm gesehen? Vielleicht das hier. Eine ganz normale Leselampe. Aha. Deshalb war es ja auch so schwach. Das verstehe ich nicht. Das Leuchtfeuer in einem Leuchtturm muss doch immer funktionieren. Naja, vielleicht ist der stillgelegt. Ja, das wäre eine Erklärung. Ja. Aber warum gibt es dann einen Leuchtturm, -Wärter? Stimmt, das ist komisch. Das letzte Nacht ein Feuerschiff hier angelegt hat, war auch schon komisch. Mhm. Wo sind eigentlich die ganzen Kisten, die abgeladen wurden? Gute Frage. Ja, vielleicht irgendwo da draußen. Na, dann müssten wir sie von hier oben sehen. Okay, lass uns mal nachsehen. Ja. Die beiden schauten durch alle Fenster, die sich rund um das Leuchtturmzimmer befanden. Doch auf dem Gelände unter ihnen entdeckten sie nicht eine einzige Kiste und auch keinen Schuppen oder irgendetwas anderes, das als Lager hätte dienen können. Ratlos gingen sie wieder hinunter. Komm, Timmy, wir sind gleich draußen. Julien, sieh mal die kleine Nische hier. Wo? Ja hier. Da muss bis vor kurzem etwas gestanden haben. Ja. Alles ist voller Staub, nur dieses Rechteck hier nicht. Du hast recht. Aber was kann das wohl gewesen sein? Okay. Sei mal leise. Da kommt jemand. Aber das kann doch gar nicht sein. Schnell weg hier kommt Jimmy. Ja, komm schnell. Okay. Den Leuchtturm auf spitzen und huschten so schnell sie konnten hinter die alte niedrige Mauer, die zum Glück in der Nähe stand. In geduckter Haltung beobachteten sie die Tür. Der alte Leuchtturmwärter und ein zweiter jüngerer Mann kamen heraus. Hier ist niemand, Winslet, aber ich schwöre, dass ich Stimmen im Treppenhaus gehört habe. Die hast du dir bestimmt eingebildet. Das ist normal in deinem Alter. Oh. Warum ist die Tür auf? Naja, wahrscheinlich hast du wieder vergessen, abzuschließen. Die Kinder im Verlies können sie jedenfalls nicht geöffnet haben. Nein, nein, das ist richtig. So, hast du recht. Ja, so, und jetzt komm wieder rein. Und ich pass diesmal auf, dass du wirklich abschließt. Mhm. Julian, hast du das gehört? Mhm. Sie haben Ellen und Dick in ein Verlies gesperrt. Ja sich nur wo das ist und ich frage mich wo diese Männer so plötzlich hergekommen sind das ist mir auch total schleierhaft im Turmzimmer war doch niemand nein nicht meine Maus vielleicht hat der Leuchtturm eine zweite Tür sehen wir mal nach Ja, okay <lacht> Dick und Anne hatten gegen jeden einzelnen Stein an den Wänden ihres Gefängnisses gedrückt. Keiner davon ließ sich auch nur einen Millimeter bewegen. Wie wir hier bloß raus, Dick? Es ist so kalt und dunkel. Ich weiß. Anne, da draußen ist jemand. Hey, Sie da! Lassen Sie uns raus! Wir haben Ihnen nichts getan! So denn bis morgen früh? Was wollen die bis dahin machen? Keine Ahnung. Mir ist was aufgefallen. Dir ist was aufgefallen? Mhm. Die Männer sind eben Stufen aus Stein hinuntergegangen. Äh, aber die Treppe im Leuchtturm wird doch aus Holz. Ja, es muss noch eine andere geben. Aha. Sei mal leise. Äh, äh, da kommt Stimmen von unten. Ja, Mann, siehst du doch. Au, Vorsicht, Mann! Das Zeug ist gefährlich! Was meinen die mit gefährlichem Zeug? Ich weiß es nicht. Überlegen wir lieber, wie wir hier rauskommen! Und zwar schnell! Dick! Hä? Ich erinnere mich gerade an was. An was denn? Als wir eingesperrt wurden, habe ich keinen Schlüssel gehört. Was? Wie, wieso keinen Schlüssel? Die Tür ist doch zu! Ja schon, aber der Wärter hat nicht abgeschlossen. Er hat einen Riegel vorgeschoben. Bist du dir sicher, M? Ja. Und sieh mal, hier ist ein ganz dünner Spalt in der Holztür. Durch den könnte man vielleicht an den Riegel herankommen. Ah. Vorausgesetzt, man hat ein Taschenmesser dabei. Und du hast natürlich eins dabei. Na klar. <lacht> du kennst mich doch. Ja, klar. Zeig mir mal, wo dieser Spalt ist. Hier? Noch weiter rechts. Hier? Aber da bewegt sich... Da bewegt sich nichts. Ja, dann versuch's nochmal. Und? Julian, George und Timmy untersuchten den Leuchtturm von außen. Doch in dem alten Gemäuer war nirgendwo eine zweite Tür zu finden. Nicht einmal eine Luke. Ach, das gibt's doch nicht. Irgendwie müssen die Männer doch in den Leuchtturm gekommen sein. Julian, und wenn es so ist wie auf der Felseninsel? Du meinst, es könnte einen Gang geben, der irgendwo draußen beginnt und von unten in den Leuchtturm führt? Das könnte doch sein. Vielleicht fängt er ja unten am Meer an. Das ist keine schlechte Idee. Komm, lass uns nachsehen. Okay, komm, Timmy. Zuerst suchten sie die kleine Bucht ab, in der ihr Boot lag. Doch so genau sie sich auch umsahen, es war nichts zu finden. Neben der Bucht begann der zerklüftete Felsen der Steilküste. Vorsichtig bestiegen sie den ersten Felsvorsprung und kletterten über das massive Gestein. Timmy blieb währenddessen in der Sandbucht sitzen. Oh, Achtung, sei vorsichtig. Ja. In so einem Felsen gibt es doch Höhlen. Und da könnt ihr doch so einen Geheimgang anfangen. Das wäre möglich, George. Pass gut auf, dass du nicht abrutschst. Die Steine sind ziemlich feucht. Das geht schon. Ah. George! Uh, oh, das war knapp. Alles okay, George? Ja, alles gut. gut. Moment mal. Julian! Da drüben hängt was an einer Steinspitze. Stimmt. sieht aus, als wäre es irgendwo runtergefallen und dort hängen geblieben. Warte, ich komme aber nicht ran. Mein Arm ist zu kurz. Lass mich mal vorbei. Ja. Komm her. Okay. Kriegst du's? Gleich. Ja. Und? Was ist es? Eine Halskette. Wo kommt die denn her? Na, den Männern vom Feierschiff gehört sie bestimmt nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht gehört sie zu einem Schatz. Auf jeden Fall solltest du sie einstecken. Ja, mach ich. Hörst du das? Ja, Timmy bellt. Da muss irgendwas sein. Bestimmt. Seh mir nach. Okay. Oh, ist das rutschig? Ja. Yeah. So schnell es die schroffen Felssteine erlaubten, kletterten Julien und George zurück zur Bucht, wo Timmy ungeduldig auf sie wartete. Zur selben Zeit mühte sich Dick ab, mit seinem Taschenmesser den Riegel der Tür zu bewegen. Er sitzt ganz schön fest. Ja, mehr als zwei Millimeter hat er sich noch nicht verschoben. Ich, bis ich ihn aufhabe, kann es noch lange dauern. Lieber mit Geduld befreien, als ewig hier hocken bleiben. Mhm. Man kann sich ja kaum rühren. Ja, ich ich, ich frage mich auch wirklich, wofür dieser winzige Raum hier eigentlich mal gebaut wurde. Sag mal, Dicker, hast du gerade. Was? Oh, oh, nee, was hast du denn gegessen? Hä, was meinst du, Ann? Das stinkt ja grauenhaft. Nein, oh. das war ich nicht. Ann, dieser, dieser Gestank, der kommt von draußen. Was ist denn das? Oh nein, Dick. Dick, wir müssen hier raus! Gib mir das Taschenmesser! Ja, hier. Du bist ja auch ja deine Stärke, hä? Und? Kriegst du es hin? Das muss doch gehen! Beeil dich, Ann! Ja! Julian und George waren Timmy hinterher die Klippe hinaufgeprescht. Oben angekommen, bot sich den Dreien ein gespenstisches Bild in der Abenddämmerung. Was ist das, Julian? Aus dem Boden steigt Nebel auf. Ja, aber vom Regen der letzten Nacht kann er nicht mehr sein. Allmählich wird mir echt unheimlich. Und ganz ruhig, George. Für diesen Nebel gibt es bestimmt eine ganz vernünftige Erklärung. Wir mal näher ran. Ja, wenn du meinst... Aha. Puh, das riecht ja ekelhaft. Uh, ja, kein Wunder, dass Timmy das sofort gerochen hat. Was machst du da, Julian? Ich grabe die Erde weg. Es muss irgendwas darunter sein, das diesen Nebel verursacht. W warte mal, ich helfe dir. Wenn es nur nicht so stärken würde. Das sind nur Steine, Julian. Ja, hier auch. Aber schau mal. Da kommt Was? Dampf heraus. Oh. Da ist ein Loch zwischen den Steinen. Halt, sei mal still. Was denn? Hörst du das? Ja. Das sind Stimmen. Alle Hexen kann ich auch nicht haben. Hoffentlich schaffen jetzt, müssen wir auch... Da unten muss ein Keller sein. Aber seit wann haben Leuchttürme so große Keller? Egal, wir müssen da runter. Vielleicht sind Anne und Dick dort eingesperrt. Du hast recht. Gehen wir noch mal ans Meer. Ja. Irgendwo muss doch ein zweiter Eingang zu finden sein. Genau, das denke ich auch. Ja. 1 Geschicklichkeit ließ sich der Türregel des Verlieses allmählich zur Seite schieben. Dick, ich glaube, ich glaube, ich hab's gleich. Du bist super, ey. Warte, ich drück schon mal gegen die Tür. Sie geht auf. Oh. So. Was für ein Glück. Wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch ausfinden, wie wir aus dem Leuchtturm kommen. Es ist so dunkel hier. Man, man sieht ja kaum was. Warum hältst du mir dann deine Finger vor die Augen? T tue ich doch gar nicht. Ich taste mich mit beiden Händen an der Mauer entlang. Ich denke, das ist eine Spinne. Hm? Oh, ich habe eine Spinne im Gesicht. Kannst du an meinen Augen? Oh. Oh. Auf! Beruhig dich! Oh, stopp. Ich glaube, sie ist weg. Du musst Offenbar. leise sein! Die Männer da unten dürfen uns doch auf keinen Fall hören. Julian und George wollten gerade wieder hinunter zum Felsenufer gehen, um dort nach einem zweiten Eingang zu suchen, da fiel Juliens Blick noch einmal auf den Leuchtturm. Düster ragte seine Silhouette in das tiefdunkle Blau des Abendhimmels. In diesem Moment fiel Julian etwas auf. Warte, George, was, was denn? schau dir den Leuchtturm mal genau an. Er hat doch ja. eine ziemlich seltsame Form, oder nicht? Zwei Hälften. Die untere ist dick und aus alten Steinen. Und die obere ist schmaler und weiß gestrichen. Aha, genau. Und wir haben noch schon festgestellt, dass die Steine in der Mauer unten ziemlich alt sind. Ja, das stimmt. Und wir haben uns über den mittelalterlichen Türklopfer gewundert. Ja, wieso hast du dafür eine Erklärung? Und ob? Das Ganze hier war früher mal eine Burg. Und der Leuchtturm ist erst später drauf gebaut worden. Julian, das wäre die Erklärung für alles andere. Dann ist der Keller da unten der Burgkeller. Genau. Und der untere Teil des Leuchtturms, der ehemalige Burgturm. Na, dann müssen wir dort noch mal genauer nachsehen. Huh? Timmy, wo willst du denn hin? Er läuft zur Tür des Leuchtturms. Wahrscheinlich sind wir auf der richtigen Spur. Okay. kam die Tür zum Leuchtturm auch ein zweites Mal mit seinem Draht auf. Im Treppenhaus knipste er seine Taschenlampe an, sodass sie alles noch einmal gründlich untersuchen konnten. Vielleicht sollten wir uns die Landkarten genauer ansehen. Ja, ich leuchte mal drauf. Fällt dir irgendwas auf? Das ist die Karte von der englischen Südküste. Sieh mal, da ist sogar Karen drauf. Aha. Ja. Ja, und ist, ist noch irgendwas Besonderes zu sehen? Mir fällt nichts auf. Hm. Lass uns mal weitergehen. Okay. Oh. Timmy, was hast du denn? Er scheint diese Karte besonders interessant zu finden. Na, lass mal sehen. Aha. Das ist die Karte von dieser Landzunge hier. Hm. Da, da ist die Felsenklappe. Ah, ja. Und hier ist eine alte Burg eingezeichnet. Genau. Oh, und der Leuchtturm, der ist noch gar nicht drauf. Oh. Der müsste ja hier sein. Ja, stimmt. Als George auf die Landkarte tippte, klang es sehr merkwürdig. So als ob dahinter ein Hohlraum wäre. Sie untersuchten die Karte genauer und dabei stellten sie fest, dass sie auf eine große Holztafel genagelt war. Und die ließ sich aus der Wand herausnehmen. George, hier ist eine Tür. Das muss eine Geheimtür sein. Ist sie abgeschlossen? Mal sehen. Hm. Glück, Wow, was ist das denn? Ein alter Da hinten wird es wieder dunkel. Ist er da etwa schon zu Ende? Ja. Sehen wir nach. Da gehen Stufen nach unten. Das muss die alte Burgtreppe sein. Sie führt bestimmt in den Keller. Ja. Was war das? Ah, Entschuldigung. Jemand hatte sich von hinten angeschlichen und plötzlich spürten Julian und George eine Hand auf ihrem Mund. Sie wurden festgehalten. Psst. ihr müsst ganz leise sein. Ian, Dick, wo kommt ihr denn her? Der Wärter hat uns in ein Verlies gesperrt. Das war total gruselig. Aber zum Glück haben wir es geschafft, herauszukommen. Gerade eben. Oh, bin ich froh, dass euch nichts Schlimmeres passiert ist. Ja. ist mir... Die Männer sind irgendwo da unten. Leise tauschten die fünf Freunde ihre Erkenntnisse aus. Es war klar, in dem alten Burgkeller ging irgendetwas nicht mit rechten Dingen zu. Julian, George und Dick wollten die Burgtreppe hinunterschleichen und nachsehen, was da los war. Nur Anne war anderer Meinung. Wäre es nicht besser, einfach schnell von hier zu verschwinden? Aber Sie haben gesagt, dass Sie nur noch bis morgen früh hier sind. Und wenn wir nicht gleich herausfinden, was Sie da unten machen, kommt Ihnen vielleicht niemand mehr auf die Schliche. Sobald wir es wissen, hauen wir sofort ab und sagen der nächsten Polizeiwache Bescheid. Aber wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Natürlich nicht, Ann. Also schön leise sein. Komm, Timmy, aber... Vorsichtig schlichen die fünf Freunde die alte Burgtreppe hinab. Je tiefer sie nach unten kamen, umso deutlicher konnten sie die Stimmen der Männer hören, die sich dort zu schaffen machten. Kann ich sie jetzt herausziehen, Wilfen? Ja, okay, Henry. Aber Vorsicht, nicht alle auf einmal. Ja, schon klar. <lacht> haben, ne? <lacht> so. Pass auf, pass auf. So, hier ist die erste. So, ja. <lacht> Ja, und? Ja, zufrieden? Ja. Der Leuchtturmwärter und seine beiden Kumpane standen um eine Wanne herum, an der allerlei Apparaturen befestigt waren. Und hier waren auch die Kisten, die sie vom Feuerschiff abgeladen hatten. Was machen die da? Und was ist in den Kisten drin? Das glitzert so. Moment. Julian, hast du die Kette noch, die wir unten am Felsen gefunden haben? Ja, ja, natürlich. Hier ist sie. Wir dachten, sie gehört zu einem Schatz. Aber dann müsste da unten ein gigantischer Schatz sein. Ann, schau sie dir mal an. Du hast mehr Ahnung von Schmuck. Okay. Also, das hier ist ganz billiger Modeschmuck. seid <lacht> leise. Jetzt seht euch nur diese schönen Ohren. Die sehen doch wie echter Goldschmuck aus, oder nicht? Ja, ich mache ja auch echt gute Arbeit. <lacht> Sie tauchen alles in eine Wanne? Da ist irgendeine Flüssigkeit drin. Ich hab's. Das ist eine Galvanisierungsanlage. Sie überziehen den Schmuck mit einer zweiten Metallschicht. Wahrscheinlich mit billigem Kupfer, das aussieht wie Gold. Und hier unten ist das perfekte Versteck für eine Fälscherwerkstatt. Ich denke, wir haben genug gesehen. Und gehört. Lasst uns zurückgehen. Ja, kommt. Oh, da, da, was war das? Oh nein. Leiser. Ah, ich habe auch was gehört. Okay, Winslet, geh sofort nachsehen. Wir müssen abhauen. Na, schnell. Los, Demi, Komm, Ellen, ähm, lauf. Henry, da sind die Kinder? Was? Ich war alle vier auf einmal sind die denn hier reingekommen? Ach, hast du die Geheimtür nicht zugesperrt, wie so, Wieso? Die Tür vom Leuchtturm war doch zu. Alter Dummkopf! Hinterher, los! Erwartet ihr, Rotznasen! Bleibt Ich Der alte Winslet schnaufte hinter ihnen die Treppe hinauf, blieb jedoch immer weiter zurück. Doch seine Komplizen Bill und Henry waren um einiges jünger und kamen immer näher. Timmy tat alles, um die Kinder vor ihren Verfolgern zu schützen. Schnell, Leute, wir sind gleich an der Geheimtür. Ihr kriegen es schon. hebt euch euer Töter auch nicht. Wartet, ich bin gleich wieder da. Was hast du vor? George, schaust du's? Hier bin ich! Er hat nur noch drei Schritte! Ich bin er schon durch die Tür! Ja, ich auch die Tür! Wo ist Dick? Hier bin ich! Schnell! Helf mir! Klasse, Dick! Komm, Timmy, hierher, schnell! In Windeseile hatte Dick einen Tisch aus dem Turmzimmer geholt. Den klemmten sie so zwischen das Treppengeländer und die Geheimtür, dass diese zugesperrt war. Während ihre Verfolger gegen die Tür hämmerten, rasten die fünf Freunde die Treppe hinunter. Und wenige Sekunden später waren alle wohlbehalten dem Leuchtturm und seinen gefährlichen Bewohnern entkommen. Und jetzt? Kannst du die Tür abschließen, Julian? Das geht nicht. Mit dem Draht kriege ich sie zwar auf, aber nicht zu. Furchtbar gekracht! Oh nein! Unsere Barrikade ist futsch! Dann nichts wie weg! Aber wohin? Es ist so dunkel! Mir nach! Schnell! Julien rannte landeinwärts auf einen kleinen Wald zu, in der Hoffnung, sich dort verstecken zu können. Doch da kamen Bill und Henry schon aus dem Leuchtturm heraus. Trotz der Dunkelheit konnten sie die fünf Freunde noch sehen und rannten hinter ihnen her. Sind sie da? Ja, los, los, los! Los, los! Komm, komm, komm! Sie sind ja schon draußen! Bleib doch hoch! Der Mann los. wird erschossen! Nämlich so! Hilfe! Er ah, Hilfe! Schneller! Ah. Als Tilly den Schuss hörte, raste er Hals über Kopf davon. Auch die fünf Freunde rannten so schnell sie konnten durch den dunklen Wald. Doch Bill und Henry blieben ihnen auf den Fersen. Sie sitzt zum letzten Mal in die Luft. Ich kann aber auch anders. Oh. weiter nach vorne ist eine Straße. Da taucht ein Auto auf. Das ist unsere Rettung. Schnell! Ein Polizeiwagen! Halt! Anhalten! Halten! halten. Wir sind Was ist los, Kinder? Dort im Wald sind zwei Männer mit einer Pistole. Und sie wollen auf uns schießen. Was? Constable, haben Sie Ihre Waffe? Jawohl, Sir. Dann los! Da! Da kommen Sie! Hinter den Wagen, Kinder! Hier ist die Polizei! Bleiben Sie sofort stehen! Werfen Sie die Waffe weg! In kurzer Zeit hatten die beiden Polizisten die Verdächtigen in ihrer Gewalt und legten ihnen Handschellen an. Hey, äh, ja, was soll denn das? Äh, wir, wir, wir, wir haben doch gar nichts gemacht. Sie wollten auf Kinder schießen. Ach was, ich wollte Ihnen doch nur ein bisschen Angst machen. <lacht> hey, er war doch nicht, oh, nicht so fest. Ja, was für ein Glück, dass Sie hergekommen sind, Constable. Das war kein Zufall, mein Junge. Wer von euch ist Dick Kirin? Das bin ich. Warum? Na, dein Funkspruch ist bei einem Amateurfunker angekommen. Und der hat sich gleich bei uns gemeldet. Die Sache kam uns sofort verdächtig vor. Der Leuchtturm ist seit zehn Jahren stillgelegt. Diese Männer haben im Burgheller eine Fälscherwerkstatt eingerichtet. Ach, was sagst du da? Oh, Quatsch! Also, also glauben Sie den Kindern kein Wort. Ja, Ach, Wir können nicht. Ihnen alles zeigen. Ja, genau. Ach, kommen Sie mit? <lacht> Gut. Und Sie kommen auch mit. Ja, ja, ja, ja. ja Wenn es sein muss. Sir, da ist jemand. Da! Am Leuchtturm. Das ist der alte Leuchtturmwärter. Halt! Stehen bleiben! Heben Sie die Hände, oder ich schieße! Ihm ist ein Schlüssel heruntergefallen. Der alte Winslet war während der Verfolgungsjagd am Leuchtturm geblieben. Als er sah, dass sich Polizei näherte, hatte er die Geheimtür abgeschlossen und wollte sich aus dem Staub machen. Doch zu spät. Sofort gingen die Constables mit den drei Verdächtigen und den fünf Freunden in die Fälscherwerkstatt hinunter. Dort sahen sie die vielen Kisten voller Billigschmuck und das falsche Gold, mit dem alles überzogen werden sollte. Sir, das müssen die Fälscher sein, nach denen wir schon seit Jahren fanden Aber Mr. Winslet, was haben Sie damit zu tun? Waren Sie nicht früher wirklich der Leuchtturmwärter hier? Ja, Sir, war ich. Ja, damals hatte er auch die alte Boottreppe entdeckt. Ja, Und die Idee mit der Geheimtür war auch seine. Ja, ja, seine. Aber warum haben Sie ihr Geheimnis diesen beiden Gaunern erzählt? Weil sie mich an ihrem Gewinn beteiligen. Oh, na also das. Nun, dann werden Sie sich jetzt auch an ihrer Strafe beteiligen. Mitkommen, alle drei. Ja, ja, ist ja gut. Komm ja schon. Hm? Hey, hey, hey, hey. Oh. Mitkommen, habe ich gesagt. Einer der beiden Constables fuhr mit den drei Gaunern im Polizeiwagen davon. Der andere blieb bei den fünf Freunden und sollte sich um ihre Heimkehr kümmern. <lacht> Kinder, wir dachten schon, dass wir diese Schmuckfälscher nie schnappen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei euch bedanken soll. So, am besten rufe ich wohl mal einen Wagen, der euch jetzt nach Hause bringt. Ein Wagen? Wieso das denn? Was? Wollt ihr etwa laufen? Äh, nein, aber wir würden uns über ein paar Holzbretter freuen. Ja genau, dann können wir mein Boot reparieren und nach Hause segeln. Aber... Es ist schon fast Mitternacht. Das macht nichts. Wir bleiben gerne ein bisschen länger wach. Ja. Okay, Kinder. Ich habe selber einen Segelboot und kann euch sicher helfen. Sehen wir uns mal im Burgkeller um, ob wir finden, was wir brauchen. Constable war ein echter Fachmann und mit seiner Hilfe bekamen sie das Segelboot wieder wasserdicht. Dennoch dauerte die Reparatur sehr lange. Als sie schließlich fertig waren, zog schon die Morgendämmerung auf. Aber der frühe Morgen ist ohnehin die schönste Zeit zum Segeln. Dick, sitzt das Segel straff? Ja. So straff es geht. Ich hab das Steuer im Griff. Und Anne, sind wieder alle Decken an Bord? Ja, sind sie, Julian. Na, dann kann es ja losgehen. Also, laien los. <lacht> <Woohoo>! <lacht> Wir nehmen Fahrt auf. <lacht> die Sonne ist schon ganz hell. Ja, endlich Ferien. <lacht> ja, komm her, Jimmy. Du bist der Beste. Wir <lacht> <lacht> Sind die fünf Freunde...